Якісь тривожні перечуття, мов струмом, пройняли Блада, і від його млявості не лишилося й сліду. Він хотів щось сказати, але в цей час промінь світла з дверей каюти на кормі розітнув темряву в них над головою. Двері зачинились, і незабаром почулися кроки по трапу. Той шов до Д'Ієго. Пальці капітана Блада вп'ялися в плече Джермі, і покликавши іспанця, він звернувся до нього англійською мовою, переходячи на неї завжди, коли при розмові з іспанцем був присутній хтось із його товаришів. – Розв'яжіть, будь ласка, нашу невеличку суперечку, Дон Дієго, звернувся він жартівливо. – Ми з Пітом сперечаємося, яка з цих зірок є полярна. – Он як? – спокійно відповів іспанець. У тоні його звучала одверта зневага. Ви начебто казали мені, що містер Піт ваш штурман. За браком кращого, засміявся капітан з добродушною іронією. Я готовий закластися на сто песо, що полярна зірка онта. і він недбало вказав рукою на першу ліпшу світлу цятку в небі. Згодом блад признався Піту, що коли б Дон Дієго згодився тоді з ним то він негайно проткнув би його своєю шпагою. Але іспанець не приховував своєї зневаги до знань Блада. Ви програли, Дон Педро. Та це і не дивно. Полярна зірка – онде. І він показав на неї. А ви певні в цьому? Дорогий мій Дон Педро. З тону іспанця було ясно, що його тішила така розмова. Хіба ж можливо, щоб я помилився? Крім того, у нас є компас. Підійдіть до Нактоуза і подивіться, яким курсом ми йдемо. Така абсолютна відвертість і спокійний тон людини, який нічого приховувати, відразу розвіяли сумнів, що так несподівано закрався в душу капітана Блада. Проте не так легко було заспокоїти Піта. В такому разі, Дон Дієго, чи не скажете нам, чому ми йдемо в Кюрасао цим курсом? – спитав він. І знову Дон Дієго не виказав ні найменшого збентеження. У вас є всі підстави запитати мене про це? – сказав він і зітхнув. Я сподівався, що цього не помітять. Я був недбалим, злочинно недбалим, нехтував спостереженнями. «Зі мною це трапляється не вперше. Я занадто самовпевнений. Дуже покладаюся на навігаційне на числення шляху. І от сьогодні, витягши нарешті квадрант, я виявив, що ми відхилилися на півградуса на південь, так що Кюрасао зараз лежить майже на північ від нас. Саме це і викликало затримку. Але вранці ми будемо там». Це докладне, щире пояснення, висловлене з такою готовністю та відвертістю, не залишило місця для будь-яких сумнівів щодо чесності Дона Дієго. І коли Дон Дієго пішов, капітан Бладд зауважив Пітові, що взагалі безглуздо було брати його під сумнів. Яким би не було його минуле, він довів свою чесність, коли заявив, що краще помре, ніж прийме на себе зобов'язання, які могли б заплямувати його честь або честь його батьківщини. Не знаючи Карібського моря і звичаїв тутешніх авантюристів, капітан Блад усе ще мав якісь ілюзії щодо них. Але світанок розвіяв їх раз і назавжди. Вийшовши на палубу до схід сонця, Блад побачив попереду землю, як і обіцяв їм іспанець вчора з вечора. Приблизно миль за десять на обрій, розтягнувшись на схід і на захід, лежала довга берегова смуга, а просто перед ними врізувався в море великий мис. Вдивляючись у береги, Блад спохмурнів. Він ніколи не думав, що острів Кюрасао такий великий. І справді, те, що він бачив, скоріше скидалося на материк, аніж на острів. Праворуч по борту Десь за три-чотири милі від них він помітив великий корабель. Наскільки можна було судити з такої відстані, тонажність його була такою ж, коли не більшою за тонажність син Ягац. Поки Блад розглядав його, корабель змінив свій курс, розвернувся і в крутому бейде-вінді пішов на зближення. З десяток товаришів Блада вибігли на бак, нетерпляче вдивляючись у береги. З протилежного кінця корабля долинали їх голос старегіт. "Оце і є та обіцяна земля, Дон Педро", промовив позад нього чийсь голос по-іспанськи. Нотка прихованої радості в цьому голосі знову розбудила в Блада підозру і розігнала всякі сумніви щодо іспанця. Він так ручко повернувся назустріч дону Дієго, що хитра посмішка ще не згасла на обличчі іспанця, коли очі капітана Блада зустрілися з його поглядом.